Zarraskia Taraja Londartzan Música Música 2008aren zeian Guardia Zibilak amabos pertsona hil zituen zeutako el Taraja Londartzan Música Música Morria Zibilak Marokoko estatutik Espainiar Estatura itxasotik igarotzen zaiatzen zen jende talde baten kontra gomasko pilotakadak eta kepotoak jaurti zituen Hagu Gutxienez amabost pertsona hil zituzten. Hori izan zen aukiturako gopu kopurua. Agur, agur Biziraun zuten beste eta hiruak Marokoko estatura bi betirako itzuli zituen Guardia zibilak. Itsa Hasierako taldea berrehun pertsonetakoa izanik, oso litekena da hildako kopurua asko Sandiagoa izatea. Migratzen ari ziren datuen arabera bat pertsonatakoa in ere. Asi era asieratik guardia zibilak zeinbarne ministeritzak gertaera ukatu eta estali zuten. Hala ere oso azkar agertu ziren kontraesanak euren adierazpenetan eta salaketa epaitegietara heltzea lortu bazen ere bertan bera geratu zen eta inpuntatuta zeuden 16 guardia zibilak kargurik gabe gelditu ziren. Egun, Europak pertsonen mugikortasunari trabak jartzen jarraitzen du. Bitartean, merkantziei eta kapitalari ez die inolako mugarik ipintzen. Horrela, migrazioiturriaden enpresan neokolonialisten jarduera babesten du. Interes kapitalistak dira Europaren lehentasun bakarra. Zabat eta gauan, gauan. Informazio gehiagorako, Jutuben, Tarajal, desmuntan la impunitat de la frontera sud, documentala ikus gait daukasue.